Egia da gogoen maiten duela entzutea hor hiratian eta e, behiratzen ere irudiak han izaiteak. Oian, daguer gurekin izango da ezkezkatu seiak laurden gutitan berrizpundu bat eginen dugu handik zuzenean ea segiro pasaduen han lehen kilometro hoiek egin ondotik. Ala ere, fredbegoat izango da gurekin, Are, zazpi minutaren muruan zehatzea izaiteko, bailan lenik barituz gauza batzu, aipatzeko zuekin entzuleak. Interneten promenatu gainiz pixka bat eta iruzi batekin asteko irudi polit bat, korkan pasaaldena. Biztana zenmo momentu eta hunki geria. eta Twitter ikusi dutan argazki batek hiri arazi na hogiaejan. Bigarren kilometroan zu duen bezala Euskal Herriko auzapezek egiten zuten. Helburua zen iriburu hiriburu gusietako auzapezak hori zaitea abatzen zaituztet segidan. Doni bangaraziko auzapeza ez da argazkian. Eh? Bo naski pisina edo batian edo pisina zait. Baina bai Michel Chevest, Mauleko uzapeza baita Baionako uzapeza Jean Rene etxegarai ere hor ziren. nire lehen erreeka argazkia soiterakoan aurpegiak so egin ditut. bizikierak dira, ez da arazurik eta korrikaren bizkarrekoarekin oraindik gehiago. Eta ondotik enebegiak, joan dira bistana, zangoetaruntz. D-nek badituzte tenizak. Joitera zenote, eh? korrika da, eta eh? beraz kilometro bat egin behar dute. D-nek badituzte tenizak. Iroñako zapezak ere, alta, ez du iten al, zauri e, e, bat doelako. Edo mendiko zapeta, tipioi eta kobatzu. Maureko zapezak eta bayonakoak aldiz, Iriko zapatekin. E, lasaie, eh? kolore gusietako tenizak emaiten maitu ere hau zapez gelituko ziste. Ah, irudia, irudia. Aduztuki ere, irudia maite duen bat. Macron eta politika ipatugu. Aipatuk dugu, ha, ez barkatu. Macron eta irudia. Politikan eta ekonomian ez dakit gauza ondirik menperatzen dituen. Baina bere irudia aldiz, berak kontrolatzen du. Bi itzez, aipatu ginuen markorekin joen hastean, irudien manipulazioa. Egia, gezugean, oinagitzen delarik eta bax. Macron bikotea Lisboara eldu delarik egazkinez, hor ziren, iru paparazzi. Bakantzetan ziren, bikoteak zerregindu, deitu du Best Image Agenzia. Eta ondotik, VSD aldezkarian bere bikoteari buruzko argazki erreportai ederba tukandu. Tituluan, Macronen azken, imin intimitate garaiak, bimilata hamas piko bataila haintzin. Argazki ederbatekin, bikotea musukatzen. Normal, urte batian bezderen amarr lehen hori ukanditu Makronek. Lau parimatsen, bi klozeren, bat voazin, eta bar. Brigitte eta Emanuel Ondartzan, Lisboan, miarritzen, eta bar, eta bar. Haien bakantzetan, beti argazkilariak era dituzte. Baitute kontratu bat, kontratu esklusibo bat, best image empresarekin. Ez da paparazzi, hemen, mainan paparatzad, hola da hitzen zuk kontrolatzen dituzularik paparazziak eta zuk kontrolatzen dituzularik zure irudia Prentsa hortan bere bizi pribatuaren irudia funtsian txaltzen du ederki atera dadin bizi politikoaren elikatzeko ondotik. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta zerraipatu nahi noen, abai, momentu irringarri bat, ari! Nik irri egindut egirran, ez dut osoki ikusteko demarrikuken justu antena hartu entzin ikusi baitut, baina parte horrekin adanik, goizontan edo atzon aski, franzen terren den uh, kronikalaria uh, ferroni deitzen dena, berak, uh, badu kronika bat uh, astero, eta zazpigarren aldia zen, François Bayrou Basila Parean, François Bayrou Irringarria da. Eta galdera egin dute batzuek. Ez zote zuen zerbait hartu goizortan. Zerbait eran nahi du ez, txokolatina bate, eh? gehiago drogaz zait edo gaxa zerbait hartu zien. Bo, irri zari baita, etengabe, etengabe, kronika, denboran, kaxik ere, egin gabe, be chronique à l'aléa Il faut vraiment vous sortir euh, cette histoire de la tête comprenez que moi chroniqueuse et vous homme politique on ne peut pas avoir une relation ensemble car notre relation aussi furtive soit-elle jetterait immédiatement le discrédit sur, sur l'indépendance de tous les médias vis-à-vis -vis de la crise politique alors je sais vous allez me dire mais enfin Nicole regardez Serge Dassault qui est autant sénateur que poursuivi euh, possède bien le Figaro et personne ne lui reproche oui mais c'est de la presse écrite donc ça ne se voit pas alors que nous regardez il y a des caméras donc les gens vont vite ça, ça, ça, nous, se nous se voit, nous eta entzuten kronikalariak gaiten duna, entzun mi behiru. Pendant que vous êtes souvent complètement décalé euh, par rapport au, au ritme du texte que j'ai écrit, donc on ne peut pas, tout le monde le verra. Ou alors, voilà, parte bat da, eta azkenan Ferronik ere, berak, kronika de Moran aldatzen du, bere kronika erran ez begira mintzatzen alineiz momentu untan, eta zu, irri salizira etengabe, e, alta, ez da bateri, irri garrera gaiten dutana, begira, ze dekalatuaziren. Eta Frantzua behiruk segitzen du, irri egiten. Bon, Ebe, ongi da, dekalatua izaita, nik ez dut deusoren kontra. Eta Fred Berrutitza eman haintzin, ala ere irautzatipi bat, errango dugu, internet mundu hortan, Euskal edabide bat sartu da interneten. Eta ez geroen espero egeran edabide hau interneten ikustea, erria astekaria. Zuen etxeetan, urteak eta urteak errezibitzen duzuen herria astekaria, bere formatua aldatu zuen, diseinua piskabat bir moldatu, eta orain bera ere sarean xartu da ubebikoitza irualdiz puntiu erria puntu .eus, euskal edabideak bere webgunea estrenatu du hasteuntan, eta eskipolita diseinu koloretsuarekin beraz proposatzen daltzet klik-klik egitea interneten errian pasatzen dena, kronika bere saailbereziak emaintuzte eta lehen irudian momentuz ikusten duzue egia astekariaren uh, lan taldea denak ondoan jagirik zorionak egiaari itzetaputzen orain segitzen dugu musikarekin rap pixka bat orain zurekin fred beruete. Hori daba eien gau bizkai aldera goaz bat crew kolektiboaren disko begiaren deskubritzera euntagoitabat crew, crew Moa txendenbora Ardau baltza A bestia zaudola bola Amabo zordez Elitate agora barru aruti ruedi waru aruti ruedi waru aruti ruedi El lujo que se hacen dueen el ritmo egin naiak isakiak bidea irekitzean ikasi egiten du danaz da berrekin eta eraiki sortu gabe nola isari saki gisaki vuelta pare batkalo estrofa gordiña vestía la veana modiota freca corroto a tafrontu esverdiña careta copetaren asunto nigati barru rubarrutik beti mestiak sortu Odolrekin ehun hogeita bat kruonttit bidausume me izen handi gure lana propaganda Rimaren esla da hain baterri mila lekuzen batune gahau et errakain batarri zen bat jende bat batean es estadra familia gure zorion eko istorioa. Euntagoetabat Crew, barakaloko hip-hop kolektibo bada, 2000 garen urtean abiatu zena, hasieran grafiki tal lebe zala. Askifite, musikak luarekin asi eta indak geienak hortan ezartzia zuten. 2005 detigunat, bos disko atera dituzte, horien artean begiena noen den urtean berean, ta atera, mahatxen denbora azken afaria izeneko disko bikoitza. Ez no nou Langilek nantutako burtinean errotutakoa Duzu egure flaua eta hitza, saua bizitza Zure BMW, Mercedes Benf, ni orde haurean Nelko espres, maizat ofrez, bere azkaldaldea Urgez, dies, bez, guztudurik ez Agia gure rian, galindotik zean Ezker aldeko binaitxabet ebean Zuen bizitxas dugunai, ez gau de zuen Zain tokatandoan bai, baina egin lan Parkean gaubertzak ostai egitea a dubula egurradute de chentu te rico el paranzak en do tu maraca de luga el cauita va tocar ro tu rico ahora va a cavera nei nei qua che sardinyak va bai in nazionale Abera neguri, neguak ezberdinak bai dinazionalde honetan bardurak Beraien dinua bai alua benen eta eh. Eragunak, parkeak, kanxea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea Lagidek razea, eskaleak, independentsia eta kalea lortuko intu gugurea Ba, neguritikoa beratza, bi, neguritiko zitala Iu, faxuek, zuen dilu, pati, pato, maraka zuen Dalismaren konta egin behar dugu multza ez da txan txan txurra Garegostan da korrikandan txankale laguntza Aire, txan. Kolektiboko kide gehienak barakaldo eta bilbokoak dira Horietan, Endikala Aine, Lama, Maixa eta Rufo bezalako japlariak gauzitzen ditugu Haua eta David Nanklares beat edo Unai González soinu teknikaria Gau batzen dugun disko behi hau beran ibibideko azkena izanen da. Ala bainan, unekin kolektiboak bere ibibideari bukaera ematea erabaki du. Nuan den ugteko irailan atera lanauberaz, bi diskot osatu da. Alebatetik, maatxen denbora izenekoan, kantu begiak entzun ditzakegu. Disko untako kantuen osatzeko, hainbat kolaborazio okandituzte gainera. Ala nola, Budi, Norte Apache, Gorka Suaia, Razi Simone edo Nezaren adibidez. Betiko Frantxez japaren erakin nabaria duen diskoa dugu hau. Kantuak, Euskaraz eta Gaztelania zemanak dira. Medina honekin aspaldi maite mindu nintzela Oitura kolore itzelak Zurrumbioan barrena Kalea gora, kalea bera, jendartean guztora Margo larruaren usaina, jazordaina, jaziza eskulan bikaña Kozaten, etenga ben música, urua fresko, gorputa izerdita Beste lako inertia, beste moduko esentia Sahara es Maroko, Maroko es da Francia Biota ben bulta, nahiz da elka du lertu ez, berdiñadugu izkuntan Ezkiretza ezagutza egoak fin Bidaiarako gure ezta Gogoratzen dut abdelbaitakarin, Gure pausuak gidatuz fezeko medinatik Batzerakoan, baina zenbat maiko Joaterakoan, eldu zitzaidan garaiz Lan bikoitzau osatzen duen lia gen. diskoak Azken afaria du izena Hau, kolektiboaren diskografiako kantu Oberenak bitzen dituen bilduma dugu Haipamen berezia merezi dute Diskoaren diseinu ikusgarriak Eta soinu indaktsuak ere bai Hektor Billar izan da Irudia landu du duena eta soñu harteko unai mimezaak duratu da soñuaren masterizazioaz. Jaki merda diskoaren egun eta bergoi baino ez zituztela atera. Hale bako batera gainera, duanden urteko hurian, bilboko zazpikatu gaztetxean eskenin zuten azken konzerturako sartze bat zen. Kolektibo honen musikak zuen interesa piztu bali madu entzuleak, jakintza zue disko hauek taupaka.erweb gunean, Ugirik telekarratzen aldirela. Bere aletik, ez orain goz. Asteuntako 8an uzten zaituztet, egun ta goitabat crew kolektiboaren musikarekin. Te lo lío yo, te relax en el jardín de la mansión Tu money bolsa se curte con el sol Opiáceos son fantasías en esta plantación Grita legalidad y olvida la adicción acá María Santa 4-7 Edelweiss, Magic Haze, pongo un CD Babelgan, Critical Max, escuchando YAM Todo es diferente, ya sabes Sweet Dream y acaloro mi mente Es el jardín de la alegría, dispuesto y fiel La María sabe amar, río y se tensa la piel Relax y con tranquilidad, calada última de dar Tiro la chusta y el siguiente se lo lío la mar Es el jardín el lugar feliz del que todos hablan. Fumo maganí como elixir sobre mismo chándal. Las ganas abarcan la ría como una gavarra. Y pinto sobre pizarra con tiza colores montana. La inspiración es palpable en este patio. Con Emsis detestables mejorando el radio. Abarco mi radio que es amplio, por eso fallo. Al creer que es mi barrio, es de todos, diría un sabio. Malfario sin papel, problema primario. Actor secundario en cartel con sol de mayo. A veces encallo y escribo en binario. Pero con nuevos sistemas ordinarios no. Te más diarios. Sin poder pararte y cambiando colores de té, hierbas de DEM para café, papel, té, Beníten Atentes tantos como bolsas de 100 Siéntete bien pero tranquilo bien sé Porque tu sien sí, no para de pensar en lo que vivir Colocón y son que es para existos Peta y tema a pachas tumbados en el jardín de la mansión En la capela este peta de afgano peta el pecho Admira la casa que hemos hecho Ha costado cacho pero el esfuerzo vale un lecho La idea ha cuajado y 121 por fin ya tiene techo Perfecto esto que hemos hecho tampoco no será Representa la secta y las ganas de luchar Que le jodan al sistema porque nos jode esta sociedad Cannabis THC al cerebro y grito libertad Es tal el aura que emerge de este jardín Que podría poner una gorra al mismísimo Jaumeen Pero el morón me supera y a dientas altera Las neuronas de mi sesera sin ideas al fin leo tintín En una esquina sobre una silla de madera El hermana proclama mente suelta libro y tenera Al alba el calor quima, al cáñamo el gobierno infecta Y las camas se hace ricos, ¿cuál es el problema? <risa> Eunta unta hogeita bat, crew deitzen da talde hau hipopiskabata txaldeuntan. Fred Behoetekin, milesker ondoko asterte, bestte, kronika bat entzat ondoko estegunean. E jamezala. E jadugun bezalak. Dugu hitz ordu zurekin, lortuko dut, kasi korrika egin manu bezala, iduritzen zaut nahizela. Bon, eta korrika ipatuko dugu laster, e, gurekin izanen baitugu justuki o, txandiotik zuzenean oian dager lankidea. Korrika abiatu da, ean hola abiatu den segirotan, biztana giro e, pasa dela bainan, e, eta gehiago ala ere hartuko ditugu, gure e, lankidearekin e, bostak eterdi mementu zeuskali ze jatietan, berriak zurekin, bernadetar gaina. Hala ejan duzun bezala T Chipitxapa chippitxapa hogo iga gen kogika bidean da Bizkaiko txandiotik abiaturik, gero Bizkaitik arababat joanen da Nafagoarat eta gero base nafagoarat batzuk lemarekin 2.500 bostehun kilometra pasa eginen ditu hamaregunez iruñet heltzeko. Eta bestalde, orai, bakearen artisauen ageribat egizibitu berri dugu, eta juntan, zonbeite elementu jakinarazten ditu apilaren zorziiko egun hoktako, eta ahmagabetze operazioak baionatik kanpo eginen direla, segurtasun neurien gatik, eta aren ahmagabetze osoa egiaztagahia eta egiaztatua behmatuko dituzte, elgarretaratze nagusi bat eginen da, Ibiakoitzaratxaldean jiruak eterritan baijonako hi, hiri erdian. EH Bai Alderdiak deputatu bosetako autagaiak aurkeztu ditu, laugarren boska ere Anita Lopepe, bosgarenian garrinean loran eta seigarrinean peio etxeberrian txart izanen dira. Diru publikoarekin jiru ektaralur erosi ditu privatu bati ego lapordiko elkargo oia kurunan eta hori behu eta moa handitzeko xedearekin miliun bat eurotan erosi zuen lura laborariek beren lantresnaren desagertzea salatu dute eta presioa sobera kario dela goizuntan egin dute salaketa. Eruk beok behok perpinen jokat Tukodu gaur prodebi xapelketaren konduz, elkapenean hidugarren, miagistarek bost zöngi iagoka dituzte, kamporaketak diokatzeko eta lehen lampostuetan xailkatzeko perpinyan beho gaur behatziak laurden gutitan. Jokoskampo saioan ortegun bai baigorgin muntatu behiden Sokatira taldea Aipagai. Neskek osatu taldea da eta jadanik esperientzia duten motikuikin entrenatzen hasiak dira Amaia Esteban Sokatira lari hasi behia gurekin izanenda. Eta bigarren partean Siril Alvarez mendizalearekin solasa, aldiuntan Siberian iragandituen ru ilabeteak kondatuko dauzkigu, mendietariku gonduz oianak eta baikal munduko lakurik handienean egin dituen ibilaldiak kondatuko dauzkigu. Jokoz kanposaioa osteguntan zazpiorenetan EGPK ostiraldean atxaldeko bostsperenetan euskariagazietan. Iso! Iso! Aste artean ahratxeko iso musika emankizuna. Asteuntan The Wodeo Eidot Engine taldean zungudugu emankizun bizi eta gogor batentzat. entzat. emankizuna, aste artean gaureko hamarretan. bi no jene sebask ki siniko liburua plasaratu beridu bisente vrignon kazetariak aspititu lubesalada o kalibrunek ohorrmartin hesi de kombat politike ez interdidi gatu zainek argitaratu du bisente vrignon ostiera luntako gomitagoiz begin Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta putz, itzeta itzeta, itzeta putz, itzeta tenore untan, behiarekin abiatzeko, eta, behi, dugu, Euskal Eda Bidea initzetan, behi, gaia, gertzen dela, baita kazeta edota media bazken, Korrika! Bi milata mazazpi, hogei garen edizioaren abiatzea zuzenean denek eman dute eta eman dugu interneten bidez edo eta irratien bidez berrian emozioz borbor bor abiatu dago gei korrika atxaleko bostetan abiatu dago txandiotik ortsika intzina bi mila bostun kilometro egintagero bi haste barne bukatuko da iruñan eta... Be, jakin denaren Seetasun guziak ukango ditugula, boz minuturen buruan, gurekin izango baita oian da jandik zuzenean, eta, gainera, bigarren kilometroa Euskal Herriko autetxi do hauzapeseak egin baitute, Michelle Echebestekin ere mintzatuko dira telefonaren bestaldean ukanen baitugu 8 diotik zuzenean bestaldegahi nagusia ere orain eta bernateka aipatzen zuen bezala etaren armagabetzea apillaren zortzan egingo dituzte armagabetze operazioak hau da titulua bakearen artisahauek jakinerazi dutenez operazioiek bermatuko dituzte segurtasun neugiak eta etaren armagabetzea zaitea osoa egiaztagarria eta egiaztatua. E, eta beraz jendeari uh, deialdia egiten dute larun batean atxaldek Iruntan elkarretaratzen nagusierat, baiionako hiri erdian eta horez uh, gain goizekoa markakterritatik aintzinana konponbide prozesuetan aituek ititzadiak emango dituzte baiionan lekuaz dute orainik zehaztu begian beraz gai nagusietan da tenore hontan. Bestalde ere Durangoko Bombardaketa, 128-azpian Durango xuntxitu zuen Bombardaketaren erantzuleak identifikatu dituzte, gerediaga bildu ditu datuak, eta Durangoko uh, erikoetxak egileen aurkako kereila urkestuko du, Alik eta laste gen, biak beteko du Bombardaketaren laugarren urte urrena informazioa guxi bat ere hemen Durangoko Bombardaketari begira. Argian bestalde arma nuklearak, arma atomikoak debekatzeko negoziak eta kasidituzte nazio batuen erakundean. Martxoren oita zazpitziko eta mekarat, adostasunerat iristeko lehen saioak ari dira egiten New Yorken, nazio batuen erakundean egoitzan potentzia atomiko handiak, boikotatzen ari dira negoziak eta historikoa eta edabide nagusitan ez da haren oi hartzunik. Hemen argiak ekartzen duen informazioa eta biadura hondiko Aire Argia na hetteren Hernaniko obretako azpi kontratak attack onartu du Gipuzkoako itxarmena ez hartzea. Argiak langileen esplotazioaren berri eman ondotic en preschak lambaldintza kobetzeko konpromisoa sinatut zina, du e la sindicatorekin. Obretani sanguira berriz ere egoera zein den ikusteko hala zer dion. Argiak beraz uh, langileen egoera zertan den ikusteko beraz joanda bertarat eta ikurria Gere argian ikurriñaren kontrako Nafarroako legea Bertan Bera lege banderen gerla baten ondotik. UPNek eta PPNek banderen gerra egindote Nafarroako lege biltzarean ikuren legea Bertan Bera utzi behar zuen xaiuan. Argian txeta shu. Gazeta puntu eusen bestalde, sasiko gaztetxearen kontrako hauzia maiatzaren iruan iraganen da. Pariseko ospitaleak erakundeak endaiako sasiko gaztetxearen kontrako salaketa orkestu ondutik hauzia maiatzaren iruan iraganen da bayonan, hauzetikaren atean, elkarretaratzea antolatzea erabakidute gazteak. Eta Joseph AB Beri Ziburukoa uzapez deportatua Joseba aurkerenearen auurkeraren iritzia hemen kazetan ziburukoa uzapea izan zen, bizia gogoratu du idazleak, zker erreradikaleko kidea nazien kontrako erresistentzean ibili ondozik deportatu zuten ukarrik bere ibilbidea plazaratu du hemen. eta media bazken bestalde zine uh, ezta baida bat emazte eta gizonen arteko berdintasunaz taxunaz gaur da ezta hori eta ezta baida janariarekin uh, eginen da, hola dugu ezta baida bufeta orientala eta uh, je danserre si je veu filmaren video proiektioarekin media bazken hemen Eta Sud-Oestekin Bukatzeko, Sud-Oesten tenore untan Gai Nagushi, uh, be, uh, baiketa alerta izan baita, frantzian uh, egungusian zer, Jason Lopez aitaren uh, potreta egiten du sud -oestek. Ala zer gure prentsa itzulian aipatzeko, amar minutaren buruan, maia muruaga gurekin izango da ere, kantuz kantu kizunean bire biharko gomita hori izango den erraiteko, siberotar bat izango da, eta laster ster ere, siberotar bat oian dagerekin, mauleko ausapeza, o txandiotik zuzenean, korrikatik zuzenean, izan emaikida, minuta bat emuruan, ezogon du. Hutz, hutz, EZTAPUZ! EZTAPUZ! Hey! HELL DU BIDA! Hey! Iztuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, erri onen ilusionistak, bidera ateragara mundura at Jaiotzetik ilusionizak, bidera ateragara, korrika ateragara, errizarri garropo gara. Hala, ortengo korrikaren kantua eta giro bero-beroan justuki kantu honekin. Hotsan diorat joiten bagira, baikira, zuzenki, oian adagez, han baita, Hau den, Oiana, nola zira eta nola da lehen kilometroiek, nola pasada dira, atxalde hona? Atxalde hona orantza eta atxalde honen zuleak bentsa, hemen gok giroa, bo gehigarren korrik hau otzan jotzik da, eta emozioak betea, da, eh, besta hau egian abiatzeoiek italdi hortan, ikusi izan dira, ba, izartzen berdina, kantuz, dantzan, eta noski, beraz, ba, omendua izan den, hemengo gok eta bere familiak lehen kilometroa edamandu eta bigarren kilometroa be, Euskal Herriko iriguruetako auzapezek dute hartu eta hori ere ba, lehen aldiko zolako e, ikitaldi bat ikusten dela, auzapez guztiak bat egin dutela Euskara Lehen Alde eta haietariko bat gure artean dugu une honetan Michele Chevez mauleko auzapezza txaldeon. Nola pastu da zuntako gurrika hemen 8an dion izatea? 8 Leheniko hor hori handia. Uste dut, eh, holako gomitak ez dira baztertzen, bena bai honartzen, eta hiriburuetako zazpi hiriburuetakoak hor ziren edo ordezkatiak. Odein hoie berri ze handia. Hoai, kajik seire betetak eh, gurutzatzen gira. Ez pada, kantan haitzeko eh, konferentzia gira Mondragoriena gitu gira berri ze eh, liraldeko hiriburuetakoak, eta... Eta egun uh, habo besta egiteko eta eta euskara ospatzeko. eta euskarak eta aekak egiten din lanak mesi behitu eh, ofizialtartzen zerbait. Horri madak iku lugalde denetan Euska eztera ofiziala. Bena, heben bon, ofiziale bali bizkaian Iparaldean ez da, eta egun batez behar bada izanen da. Ez eta politika istoia gatik baizik, mena, mena berrizik izkuntza salbatzeko, zentabatak egiu ofizialtazunik gabe, uh, aekak egina ere edo ikastolak eginak ere edo aren, ez da salbatuko hizkuntza bat ez da da ofizialtazunik erlozzen egin batez. Emen Euskararen beszta eta Euskatu da, bi urte guztiz dezala emen unat urbit lurik horiek eta izan si da e Euskararen Riko, eta saspiri bat egin duze Euskararen alde. Zamat kilometro, Michele Etxevest egin dituzugau? Egeran, egeran kilometra bat eterdi ozerbait. Zenta jente hanitxan izbazen, karzik Ebilize egin dugue ez daz terka eta, eta habo zen edo gehiago zen ezem boloa. Uh, voilà, bon, denak elkartuik eta BD-BD abakotxak uh, lekukoa uh, eskietan uh, hartzen eta esku bat eti bestila igaiten usteotroidan mesia uh, liralde gusiko, gizarte gusiko, uskal erriko gizarte gusiko ipar eta egoaldian bon, geho uh, nixi eta sibeuan maulen uh, kinometra habo egiten dut uh, bo, bospasei, zazpi, zorzi bo, ikusiko nola junden den mena maulen da lagun aztelehen gohizan, hori mauletar hako kumitatzen dutut herrik kilometron egiteaz, eta herriak aldikal kilometro bat eiorsten behitu, beha lagunzaik hartzen behitu aekaik, hori mauletar gusieak kilometron egiteaz, eta hori ka pasatuko da, sibe otik, beste gusieetan bezala. Kurrikasi berutik, ipar aldean noski gande goizetik eta hori astelen atzalde arte, oskari jateak ere zuzenean izanen gira, hogeita madior duz segidan, orren berri emaiteko, zuk hemen 8an diorat urbildu zira, nola pastuko duzu hemen giroa, eta ondoko kilometroa ipatu duzu maulen, beste gune batuetan, kurrikasi egiteko aukera izanen otuet duzu. Ez, geobor, astiak eta egunak eta egin bat uh, okupertia dia, ez ez, menan mena... Asteroen goizan egite emadahau, geho azken eguna behar bada iguniat, eh, igantia ikidan, egun eh, aldi egerra balin ez hat, eh, juna eh, eguna pasatzea, bon, eh, korika han behita aurten. Bena bestelan bakotsa behirratxe egin bez, eh, ez da denetan izan beharrik, eh, euskal herria, jentez, eh, bet hei da, euskaldunaz bet hei da, egiten du eta ikusten duk heben bezala kilometra batetan, eh, Boz mil edo sorti mila gente batzela, hamar mila ordin bai bada, gente aski, kilometra honetako, ongeo gaiaz, gaia betian, goizanko egi ula honetan eta ebia balin bada, uh, bera bada, gente egu tia, beti bada eta euskaen uh, robenian. Michele Txivestek, elxalatzen aldauko, jan entrenatu den, uh, kohi kantako, bosei kilometrua haipatu dituzu maulen gain dinen industrola horretarako, merezizi du entrenamentu tipi bat. Bate, bate, bate. Nik hori eh, dut eh, lasterka egitia, hastian behin edo beritan, eta bo, igantez, tozena, batean bortzu, batean, kinometri egitez, tranquil. Bo, bueno, tranquil ki ez, ez eta eh, performanze egiteko bena ez. Ez da problemaik, korrikako eh, girua da bat eta korrikako buhita... Eta Kirolai handi izan behar uh, Kirolai korikaren egiteko, boste hemetra edo ehe metra egiten bada e, ba korikaren egiti eta parte hartzi ordena ez da hortan kuntaketaik. Ue, kuxi duzu ekitaldi azuzenean txegitualizan duzu txandiotik eta eh, nola bizi izan duzu emozioz BTA zen ekitaldi bat. Kuxi jendea eta familia hakunkiak ere lehen kilometro hori hartu dutenak. Zuek hau zapeza kelkarrekin zinezen horren ikusteko. Nola bizi izan duzu zukei? Na, ah, bai, ahalde uh, laik ez erbaite eta norbait edo hor zen familia bat eta familia batten uh, kidia junik zen eta uh, horren, uh, horren plaza ratzia berriz egindin uh, lana uh, batetan eba da otsan dion uh, jentekestakiena gernika ez da utzen di ez otsan dion agitu uh, dena otsan da lehen bumba hitlerrek lehen bumba uh, heben uh, johazidu geodurangon eta geogernikan e otsan dion da heben joi lehen bumba hoi Ez pra zerbait egiteko, eta sh, hiotan hoita bat hil izan dia bomba uh, horrekinan. Bon, uh, Horiko batetan haipatuik uh, uh, izan dia egin, eta, eta hola, de, Euskal Herri hobek izaiutzen dugu denek. Euskal da lur alde bat, ebena rabo da bat, eta jentek elgar ikusi, elgar uh, uh, komprenitu aditu behar dela ebai ordin lotako uh, Me hego aldetik ere iparraldilat askkinte aski, aski eusskaldun zitendie bai benturgian eta jora da bizigoe herria. Meskertzuko zaitugu miserxe beste Euskalgatzen galdera iantmpunik eta ahala arantza hemengo giroa, ba hemen bestak segitzen du Ootsandion noski, Eta hemen baitira ekitaldi bereziak, bat ba animazioak, txarangak eta nola ez konzertuak gau arte. Eta dakizan bezala bakurrika gazteizeko bidean eta ba, egiz berdinetan ere ekitaldi handana abat prestatuak dira esibitzeko. Eta, nire egite olako gogo eta bat aipatzen ah, baitztzen nuen ah, mit entrenamendua entremenduaaboi duriz berak ez du problema ikalde hortaik baina euskaldura ininentzat hoien ah, urteko kirola egiteko parada da ere, eh, beraz gogikak ah, baldu alde hori euskararen sustatze ah, eta horren inguruko giroa sortzeko baina Kirolan ere zerbait ikartzen du Euskaldunen fisikoari ez? Zer diozul? <laughs> <laughs> Egia da hemen ikusi direla ekitaldia bukatu eta familiakoak hartu dutenean ez ziren korrika haun dian ibiltzen, baina jendea beste emozionatuta natutazen, baziren batzuk beia intsinean tartituak, emozioarekin uste dut, ba, kirolari birakatzen zirela kurrika denboran, eta denen onerako dela. Bai. Eh, azken galdera bat, Berdin Oiana eta Berdin Oroitarazteko ere, Charlotte, surri gure lankidea, kurrika guzian zehar hor izango dela, iruña arte, segituko du, egunero, gauero, kurrika Euskal Herri, osoan. Hori da, be, Charlotte partitua da, eh, kohikako gazetari zaldeguzia partitua baita horrein gazteizeko bidean, eta Sarlotek be, Euskal Iratienzat segitzuko du, kohika egunero bere beji izanen dugu, koizeko sortiak tala ordenetan, eta izetaput eman kitzunean ere bai, ba, oren behi emaiteko, egunez egun kohika nunden kondatzeko eta hori da, be, Charlottek eskainiko daukuna, amarregunez, Eta nola ez, gero igandean, elkarlanean ere, berretzen, ahituko baikira ba erratia, Euskal Herria erratzia, e, arrosasarea eta Euskal Herriak elkarrekin, hori goizeko amaiketatik, e, ordu batak arte. Eta ere, handik kondatzuko dugu, beraz, ba, azken eguna nola iraganen den. Eta nola ez, iparra Euskal Herrian izan denean, Euskal Herriak erantzera dakizuen betala, ba, hogeita madi orduz, kilometroz kilometroi kilometro, e, biliko girela, kondatzen entzulei, nondabilen korrika. Be, eta bai, eta bai, ur biletik segitzen dalko duzi, antenari esker, eta hola kilometroz-kilometro jaking goz e, korrika eldudarik e, zuen egirat. Eta, ekuizko zoiana, ustut, gukere, guere saiatuko girela korrika egiten eta berden boran mikroan mintzatzen, ez dakit zerreman goduen, baina hori asteburuan ikusiko. Oiana, utziko zaitugu, feste egiten gelitzen zira edo itzultzen zira honat? Beste tipia pixkat egingo dugu, gutienez potetxo bat bat ah. zuko ditugu, eta eguna aski, e, eta beraz gero berriz ere e, iparrauskal errega sartuko gira, zenta korrika aste iristen da e, beraz sartuko e, zauku e, arnegitik eta hori ba, koordinatzeko eta dena ikusi bada horrein dike zerrikusi euskal erratietan, beraz, bortarako berretzartuko gira noski. Untxabe, usten zaitut, ordean, garagardu fresko bat, eta zgozatzen oiana daguer, mil esker, eta laste garte. Laste garte erantzak. Ogoi garrin kogika, otsan diotik, iruñarat. Martxoaren ogoi eta amagetik, apililaren dat, izkontza, kultura, mundu ban. Segitu kogika, eskuali gatiekin. Apililaren bi, iru eta lauean, korrika iparraldean gainti sartuko denean Euskalirratiak bidean izango gara. Kilometroz kilometro korrika nundabilen kondatzen. Eta bertako girua partekatzen. Igan degoizeko amarretatik astelen atxaldeko seiak arte, asteartearekin artearekin atxaldeko ordu batetatik bostetarat, korrika kilometroz kilometro Euskalirratiekin. Eta itzetaputzen segitzen dugu eta tukutuku, ez kohika hemen kanturen denorea baita gurekin maia muruaga, arratxaldeon? Arratxaldeon. Ez zira hutsandion? Ez penarekin, baina ez den badugu aste burontan <risa> zer segitu azta. Eta <risa> ba, iga, horreta zibagla, ere, uh, kohika urbil urbiletik, horren ez horren minutuz minutuz segituko dugula hemen gaindi pasatuko delarik kusai amezala. Kohika mm -hmm. Ginen duzu ala ere pixka bat? Kilometro zometzu? E, e, bapuf, <laughs> bapuf. ez nahiz entrenatu ustud, ondoko, ondoko aldean izango dela, guaita bat garren korrikan edo, bai. Bai, ulertzen zaitud. Bai. Normalka gukintzarekin eginen dugu, eh? korrika eta korrika eginez. Zuzenean, bai, honan. Zu zenean, bai. Hori, desafioa, usai anu egiten du, bakizu zuzenean zenean bai. korrika eginez eta hor, xaiatuko gira, guke egiten, gu egiten. Azkarrenak baizadete? Bai, hori da, ikusiko dugu astelenean, <gülüyor> igande apasatu izan dela eta atxanturik uh, bidebazterrean galituko gare larik. <gülüyor> ikusiko, inen dugu ba. Boa, horiek erranik, ala ere musikari uh, intesatuko gira orain, eta kantuz kantu eh? kizunean, bihar, nore izango ziramaia? Bagoin bidatu, bikain bat izango, Michele Txeko Parrekin mintzatuko gara, e, bihar, e, ziburun kontzertu berezi bat izanen baita, ez dakiten zuna duzen, baina e, bibaldiren e, lau urtaroak e, lana, E, gure da ekarriz, lausa izeneko izaneko ba, kontzertu bat eskaineko dute ez ziburun. Arranua, 4-ren ekimenez zeindako lan bat bada, e, ere mozberdinetako bost artistekin elkarlanean egindakoa, eta diska plazaratu berri dute, aste honetan, eta labada, ba, sitasun guztia bilduko ditugu, e, bihar e, bertan parte hartu duen, proiektuan parte hartu duen, Michail Etxeko Parrekin mintzatuko baikara. Lau sajuak ez, sibeotak ez, eh, hanberra ima dugu. E, Meikusi mm -hmm. dut bai, biolon e, e, txeloa, biolon taolako instrumentu eh, nasketa parta, bat ez? bai, nasketa bat oso polita da, diska entzun dut eta nik, musika klasikoa gustuko dut. Mm -hmm. Gaina Bibaldiren 4 urtarrak e, zer ezagunetakoa dela, asko adaptatuta izan dena eta oso oso ederra eta merezi du entzutea eta pentsut zuzenekoa ere, buah, hondia izango dela. Azu, buah horrekilan dena egiten duzu Maia. Bai, ongi bai. duzu. Eh, capable kantatzeko lausxasuen xasuen tonu bat zati bat, ritmarez oso ezaguna dela. Ez, nik kantuan oso txarra nahiz, behiztu, ba, azten melodia bat esaten, ez du inorka almatzen ez da errazen ari. Azten zira leusasen. Pelantzun dugu piezabat. Abiatzen ah, zira vi balditik eta gati burateltzen zira hori da? Hori da. Hori da. zerbait? Nahiz olatz bi, bai, <laughs> entzun dute olatz kantuan, ba, nahiz olatz bi. Ba, ongi ari da olatz, eh? Espresari zen orduan. ah. Beharik bakantzitan dela, eta ez duela entzuten. Laita <laughs> zuen, bai. Bo, ba, bai, dugu, zati bat, oberen da eta horrekin agurtzen gira. Biarr, atxaldeko lauetan, beraz, kantuz kantu saioan, Michel Etxeko, Etxeko parekin izango zira, eta larun batean behiz, atxaldeko bostetan, mineska, egin zeluntzak? Zuge, adioa. Che cantus cantus haion biak maiamuruak garekin Michel Etchecopa dena jakingo duzu ereaz gau biarko Diaz, eta Goizbirri biark Comita et Monsieur Christophe Korstois Une jeune sebasquienne ko libroa plasaratu beridu Vicente Vrignon gazetariak À ce titre « Bessalada ou Kaliburu »« Horrore Martin, récit du combat politique zenterdi »« Gattou Seinec, argitaratudu »« Vicente Evrignon, hostiera l'untakogo mitagoizberin » Zetaputz horten mugukatzen da gaur, eta bi harritz orduan maiten dut ziet, uh, ez bostek eta Gaueko Beatziontan, Asteuntako Bildumaren tenoria izanen baita eta berdin, Ibiako itzean, larun batan, esken eginen, uh, txaldeko lau antan, han egon sobera sinxota izan putz, sehiak euskal irratietan.